rugăciunea a 13 -a, pentru înviere și ieșire din mormântul nesimțirii pentru intrarea în rânduia la cea cerească Aleluia, slavă Ție Tată cel te iubim și te rugăm dăruiește-ne ieșirea din mormântul nesimțirii și intrarea în rânduia la cea cerească ca o taină a celor aleși le descoperit. Ca că în faptele bune am vizuit, de aceea, îngerii săracilor pe care am miluit, sfinții la care ne-am rugat și am cinstit, îngerii celor adormiți cu care sau pe care cu parastase liturghi și slujbe i-am pomenit, îngerii bisericilor în care ne-am rugat sau fapte de Pstitoriei am lucrat, toți tine s-au rugat și faptele noastre bune în cartea vieții le-au însemnat, când în lumina rugăciunilor de iubire și slavă ne-au înveșmântat. Aleluia slavă ției Tată Ceresc! Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne de de ieșirea din mormântul nesimțirii și intrarea în rânduiala cea cerească fiindcă noi, pe demoni, i-am certat, legat și alungat, de aceea, la judecata sufletelor noastre, de părâșul păcatelor noastre, am scăpat. Cu imnuri, rugăciuni și fapte de biruință, la tronul de slavă al Domnului Isus Hristos ne-am închinat. Cuvintele de lumină ale Sfintei Evangheliei, cu viața noastră le-am lucrat. Ca semn că darul Duhului Sfânt, drumul vieții noastre, l-a vechiat. Aleluia, slavă ție, Tată, ce iubim și te rugăm de Luiște, ieșirea din mormântul nesimțirii și intrarea în rânduiala iala cea cerească. Fiindcă prin grija ta, smerita cugetare, iubirea, iubirea, îndelungă răbdare, curajul, curăția, postul, ascultarea, milostenia, hărância, credința cea de diamant, Aripile de întru tine, faptele noastre cele sfinte, la judecata sufletului nostru, în îngeri să se prefacă și la cer sufletele noastre să le petreacă, iar neamul nostru de dușmani și demoni prigonit, lovit și ucis, în cer să se întoarcă, unde toată veșnicia să-ți mulțumim pentru darul tău cel dumnezeiesc, și sublim.